Şəhək əlaçlar, dör hərəkət. Teləsmi ələy, her uzatmada dör hərəkət. Və lə əntum əbidunə mə əqbudu. Və lə əntum əbidunə mə əqbudu. Və lə əntum əbidunə mə əqbudu. Wala anə əbidun maa əbidun maa əbidun Wala anə əbidun لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ مَعْلَمُ أَخُو اسْتَعَاذَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِذَهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ ƏULU BİLLƏHİ MİNƏS ŞEYİTAN Deməli, şeytan deyəndə bəziləri əda etdiyi zaman bu hissələr şişir və deyilər şeytan, şeytan. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Çalış, buralara şişirtmə. Şeytan, şeytan, şeytan, şeytan. Şişirtmə. Bir daha. ƏULU BİLLƏHİ Şeytan-ı rəcim. Əużu billahi minəş-şeytanir rəcim. Statistikə. Aha. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Dahaydın. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Səndə bismillah sucdə hə, biraz in ziddən bismillahir rahmanir qul ya ayyu kafirun Deməli qardaş birinci qeyd ya sözünə fikir versəsəz qul ya ayyu ya sözünə belə bir dalğa var Biz deyik ki, o dalga nəyən əlamətidir? Məddir, uzatma əlamətidir. Və hafsanasın qirayətinə görə iki dənə lavayət gəlir. Min tarif, şatıbiyyədə dörd hər, hər, hər Yəni, bir dənə yoldan 4 hərəkə miqdarlı yəni, uzatma var və onda yəni, uzadırsan dörd hərəkədir. Qulli ya eyyuhəl kəfiruq. İkinci lavayətdə isə iki hərəkə gəlir. Qulli ya eyyuhəl kəfiruq. Amma məşhur olan və daha çox olan dörd hərəkədir bir tərəf şatibiya yəni kişi on qıratdan olan şatibiyadandır və burada isə dörd hərəkət var səhi olardı ki 2 yox 4 hərəkət uzadılması daha düzgündür ul <Gülüyor> ya ayyuhal kafirun Ondan sonra kəfirun sözündə baxsaq, kəfdən sonra balaca bir e, xət var, qırs sözünün üzərində, kəf sözünün e, üzərində və biz, biz bu uzatma əlamətidir. İki hər kəmi qidamda uzadırlar. Qul ya eyyuhəl kəfirun. Kəfirun yox, kəfirun deyə uzadır. Ondan sonra onun sonunda fəthə var. Qul ya eyyuhəl kəfirunə. Biz dedi ki, vekf ettiğimiz zaman bu hamsı, tüm fethə, kesvə, dammə, in və un sükunlu hallar çevrilir ve sukunlu formasını okuyurum. Qul yâ eyyuhəl kâfirun diye tədəffüz edirik. Buyur kardeş, bir daha. Qul yâ eyyuhəl kâfirun Güzel. İkinci ayet. Lâ <gülüyor> Məni birinci qeyd, lə ə'bud, orada da uzatma var, fikir verirsiniz, lə məlifdən sonra, lə məlifin üzərində belə bir dalga işarısı var. Və biz deyik ki, bu dalga məd, ə, yəni əlamətidir ki, hansı ki burada dörd hərəkə miqdadında uzatma Sonra ə'bud, ə'bud, birinci əlif deyil, sonra ayın. Biz deyir ki, ayın hərfi istitalə, yəni sifətlərində deyil və ya huruf-ı tavassud deyirlər buna, yəni orta əriflərdəndir. Yəni, bu nə deməkdir orta ərif? Səs gedir və bir müddətdən sonra dayandır. Ə-ə-ə-ə-ə-ə deyə tələfiz olunur. Qoyur, lə bunu tələfiz etdiyi bir də görürsən ayın hərfinə diqqət vermir və deyir ki, ə-budu. La a'budu la a'budu deya. Amma əsində nə eləməldir? Əliflə başlayıb biraz boğaz, yəni sıxılmalıdır. La a'budu a' a'. Çünki də bacarmırsa, yəni Azərbaycan dilində olan a hərfinin biraz qalın, yəni şəklini desin, desin belə. La a'budu a' a' a' deya la fəcətan. Onunla bə ilə də bə ilə də xüsusə incə tərəflərindən qalın hərflərindən də. Sən oxudun ki, la a'budu əbüdü amma düzgün oxunuşu la əbüdü budü la əbüdü incə la əbüdü hə burada ayn sukunludur və dişə di di di di di di di əcəl ayn sukunlu olarsa bu zaman səs nəfəs gedir, hava axını gedir, sonra isə birdən birə dayanır. tə tə təbüdün deyə tələffüz olunur. 3 ayət. ولا انتم عابدون ما يعبود ولا انتم ولا sözündə yenə də uzatmadır 4 hərəkə, 4 hərəkə. Antum sözündə biz iqfa edilən bir şey var. Iqfa yəni gizlətmək deməkdir. Yəni, əgər nun sakindən sonra bəzi hərflər var ki, 15 hərflər inşallah vizyonu keçəcək, bu hərflər gələrsə, bu zaman ixfə edir. Yəni, nun səsi gizlənir. Vələ vale, əntum Vələ vale, əntum əntum deyə tələfiz olur. Və Quran ikəndə bunu bildirmək üçün, fikir verirsiniz, nun hərfinin üzərində heç bir nə hərkə, nə sükun, heç bir şey yoxdur. Fikir verirsiniz, Vələ əntum üzərində heç bir şey yoxdur. Bu da onu əlamətidir ki, burada ixfə var. İxfə. Əgər nun hərfinı görsən və görsən ki, onun üzərində heç bir şey yoxdur, heç şey yoxdur, bu zaman ixfə et. Yəni ixfə n səsini gizlədər və 2 hərkə miqdarında uzat. Wala vale Və nun hərfi dedi ki, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla wala vale antum. Bəyətə nəfsə nur. Amma ixfə zamanı isə dil məxrəcə dəymir havada qalır və oxunur və vale, ən, ən, ən, ən. Məh, dili mən hara vurramura həmin yerə və çıxır ki, və lə ən... An... İkincidə isə ən... ən... ən... ən... An... Bir şey Deməli, əgər dilimizin ucunu məxrəcə toxundursaq, yuxarı kəsilişlərin damağına toxundursaq, onda olacaq və lə ən... və bu cür oxunuş, düzgün oxunuş deyil. Deməli və ən tum abiduna. sonra da yenə də bir xətt var. Biz deyirik ki, o nəyin əlamətidir? İki hərfi uzatmağın. Və ən ع... tum Bir var abidun, bir var abidun. İkərkə uzatmadır. Abiduna ma a'budu. Və ma sözündən sonra da ne var? Uzatma var. Bu da məddin uzatması dörd hərəkəm miqdanında uzatılır. Mə ə'budin. Bəli dördüncü ayet. Və lə əntum əbirun mə ə'bud deyəsən o üç oxursan. indi də orada oxu. Wala ana abidumma abadtum. Wala ana abidumma abadtum. Deməli yenə də wala la sözündə də yəni məd əlaməti var, 4 hərfi uzadır. Ana <tra 1952> sözünə baxsaq, ana əlifin üzərində sukun deyən bir şey var. Yani belə bir yumuru bir hərəkə var. Yəni bir əlamət Bu yumuru əlamət yəni həmin məd hərfinin Hafsanənsim qirəətinə göre oxunmamasıdır. Yalnız Hafsanənsim Hafsa qirəətinə görə və bəzi qirətlərə görə. Çünki burada yəni qirətlər 2-yə bölünür. Yəni bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, vələ ana aabidun, ana aabidun, bə obrətə ləsa vələ ana aabidun, vələ ana aabidun. Amma oxuduğumuz Hafsanənsim qirəətinə görəsə məhz bu sözdə, ənə sözündə yəni nə uzatma gəlməyib uzatma gəlir. Və ona görə də alimlər bu uzatmanı bildirmək üçün baxın ənə əlifin özündə bir yumuru bir əlamət qoyublar. Sukun deyil, ə yumuru bir əlamət. Bu yumuru əlamət odur ki, sözün əslində uzatma var. Sözün kökündə əslində uzatma var. ənə yalnız bu ayətdə həmin uzatmanı oxumursan və deyirsən ki, vələ ə nəa bidun vələ ə nəa bidun fikir verin fərqə və la ana abidun və la ana abidun və Və lə ənə əbilun deyə ok. Deməli, bu işarəni harb da görsəniz, qardaşlar, belə bir yumru işarəni. Bilin ki, orada uzatmırsan, yəni, iki hər iki miqdarlıq uzatmırsan və açıq bir şəkildə ənə deyə tələfüz edirsən. Buyurməliyim. <gülüyor> yox, yox, yox. Məna dəyişmir, yox. Yalnız rəvahibdər belə gəlib. Çünki əliflə aynın yəni, yani sifətləri və ya məxrəcləri birbirinə Thank ələt düz olduğu üçün belə rəvayətlər gəlir. Bir də bax. Wala ana aabidun çətin gəlir. Wala yani ana aabidun. Yəni Və ona görə bəzi istisnalar gəlib ki, yəni bəzi, yəni məsəl Hafsə nasr və bəzi rəvayətlərdə dilin və ya rəvayətin və ya qiraətinin hasanlaşdırılması üçün bu cür oxunub. Wala ana aabidun. Və biz deyirik ki, Wala qad yessərnal Qur'an. Allahu səndir. Biz Qur'anı hasanlaşdırdıq və Qur'an-ı Kərim hasandır. Yəni bir dili hər bir ləhçəyə uyğun olduğu üçün də bu cür e, cür okunur. Ayndə də ayından sonra nə var? Fəthə. Və biz böyle bir şey götürdük ki qayda. Əgər fəthə sakin olarsa, yani sakin, yəni heç bir alaməti olmazsa və fəthədən əvvəl gələn hərfin əlikəsi, yəni daha doğrusu əlif, heç bir alaməti olmazsa, əlifdə boş, yəni üzərində nə ə var, nə i var, nə u var və ondan əvvəl gələn hərfin əlikəsi fəthə ə olarsa, bu zaman fəthə əsəsi iki hərəkə miqdanında uzadılır. وَلَا أَنَا عَابِدُونَ عَابِدُونَ deyə tərəfiz olunur. مَا ع Bunun sözü, yani esli, وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُونَ عَابِدُونَ عَابِدٌ, Nundur da. Ama fikir verin ki, mimin üzerinde şe şebbe var. Bu, o demeydir ki, yani bu zaman nı sesi okunmur ve idgam olunur. Ve da adı idgam ma'lğunnedir. Dörd tane herif var. يَا مِمْ nun وَاوْ يَا مِمْ نُونَ وَاوْ Ecer, skundunun veya tembillerden sonra bu dört herif gelirse, يَا mim, vav, nun. Və bu hərfləri əzbləlmək üçün yanmu sözündən istifadə edilir. Yanmu, yanmu, ya, nun, mim, vav. Bu zaman idgham ma'luna edilir. Yəni sukunlu nun və ya sonra bu dörd hərf gələrsə, bu zaman m səsi mim səsinə və bu dört hərfdən birinə idgham olunur. Wala ana abidun, yox <gülüyor> abidun, abidun bax məlum ki əsli abidun ma deyə oxu yəni oxunmalıdır amma idgham qaydasına görə və ana abidun ma deyə tələffüz olunur. Sonra ma abedtum baxın abedtum Deməli bəzi də qaydalar var, var ki bəzi hərflər bəzi hərflərə hafsan asm görə yalnız idgham olunur. Yəni idgham olunur və fikir, və fikir verin abedt Dəldi, sonra nədi tə? Və təm üzərində şədda var. Və burada tam bir şəkildə idram var. Abəttum, abəttum. Dəl yazıldığı halda okunmur. Dəl yazılsa da, burada bu həmin sözlə tələffüz olunmur. Və hərfi şəddəlenir və abəttum deyə tələffüz olunur. Abəttum, abəttum. Ba, yəni, və bunun da səbəbi odur ki, dərlə tənin məxracı eyni olduğu halda əd, əd, əd, əd, əd, əd, dilə gəlir ki, eyni zamanda həm dərl, yəni desin və onu qalqala qal qal etsin və ondan sonra tər desin. Ümumən bunu belə bir formada, yəni oxuduqca nə qabağımıza çıxarsa onu mən sizə deyəcəm. Ümumən belə bir formada görsəniz ki, 2 dənə hərif dalbadal gəlir və görürsünüz ki, bu hərflər oxşar deyil. Məsələn, əgər 2 dənə to olsa idi, abat bilərsiniz, amma görsün də ilə tə başqa səslər olduğu halda idgham olur. Yəni tər nədir? Şəddədir. Deməli, birinci hərif oxunmur, ikinci hərfsə şəddələnir, yəni 2 dəfə oxunur. Ondan sonra beşinci ayə qardaş وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Ok وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ həm bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə inci olunur. Sən oxudun وَلَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ Əmmən oxuyuram وَلَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ Yəni ki, qalınlığı həliflərə görə qalınlaşır. Əgər 7 dənə hə, hərif var, xa, sad, inşallah bullarsa sizə yazdıracam inşallah. Bir, yəni, qan hərflərdən biri gələrsə, biz deyik ki, qan hərfləri bu necə bilə bilərik? Əgər hərfin səsi aynı qutarsam, məsələn, xa, xa, hə, sad, deməli, nədir qalındır? Əgər aynı qutarsam, bə, tə, tə deməli, nədir? İncədir. Əgər bununla kurtararsa və bu zaman ixfa olunarsa, əgər qalınsa, qal ixfa da qan olur. Məsələn, mən qal, mən qal, qan nədir? Qan hərflərdədir. Və fikir edəsə, onda da qan olur, mən qal, onu bu demək mən qal olmaz.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 Birincisin başlıysan inceyilə sonra keçsin qalın. Sen dilsən ki, وَلَا أَنْ Olmaz. Hamsını ince. وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ Uzak. وَلَا أَنْتُمْ Yine kalın, değil mi? وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُوا لَمَا أَعْبُدُوا İncə a'budu a'budu Deməli biz deyirik qalqala deyən bir şey var. Çu bunlar 5 dənə hərfi qaf, qaf, bə, dənd. Və bu hərfləri əzbərləməyin çüyü nədir? Qut hujat ilə bir sözü əzbərləsə, bu 5 hərfi əzbərləmiş olar. Və bu 5 hərfdən biri sukunlu olaraq gələrsə, bu zaman neyləyirik? Tərif təzədən, yəni eyni şəkildə tələffüz olunur. Em də. Em pa. bu ə, qalıqala deyilər. Yəni tələfiz nə üçün olur? Çünki həmin məxiracı və ya dil və ya dodaq məxiracı toxunur və hava axanı tam bir şəkildə dayanır. Məsələn əb-dı əd-dı əq-do əq-do Düzdür. Amma başqa həriflərdə isə hava axanı gedir. Ə-s əd əd-t əd gedir. ə Amma bu beş hərfdə isə hava tam bir şəkildə bayandığı üçün qalqalı onluq qutbca. O demək, yəni bu nədir səbəb? Hərfi bildirmək üçün. Əgər biz desək ki, vələnntum abidun ma a'bud a'bud görürsünüz. Də bilinmir, bilinmir orada mimdir, dədir, tədir, sədir bilinmir. Fə ona görə hərfi bildirmək üçün. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Şələn, ə'bud, düzdür. Əcəm deməsə, onda olacaq, ə'bud, ə'bud. Orada bilinmir, bəlkə nundur, bəlkə mimdir. Ona görə bu 5 hərftə hava axını tamamilə dayandığı üçün o zaman, deməli, ə qutbucat olunur ki, yəni qaragala oldu ki, bu da havanı, bu da hərfləri bildirmək üçün deyilir. Buyur 6-cı ayət. Lakum dinukum waliyadin. Aha. Lakum dinukum waliyadin. İmam səhbul ətfal, təhfit ətfal cəm zürdir. Vahda ləda vavun və faan taxtafi vəl-ittihad fa'rifə. Əca sukum min vavla və fe, feynə gələrsə bu zaman bundan nüğayət ol. Elə etmək ki, bu hərflər bir-birinə gilsin. Və qarlər deyir burada üç kür olur. Birinci qrup insan, mimi dinukum və dinukum və sözündə idgəm edir. Və deyir ki, ləkum dinik dinukum və liyə dinukum, dinukum və liyə. mimi tələfiz etmir. Nəyə görə? Çünki mim, fe və bə məxrəcləri eynidir. Hardadadır? Doğaqdır. Bə və əf və məxrəclər bir yaxın olduğu halda da idğam baş verir. Amma bəzi, yəni istisnalar var. Məsələn, mimlə va məxrəci eyni olsa belə burada idğam olmur. Yəni hərflər bir-birinə daxil olmur. Əmə dəyləntə, məhrecədə eynə oduhada olur itirəm. Əbəttüm. Və onu gələ bunu okuduğun zaman, ləkum dīnukum, dīnukum vəliyə, dīnukum vəliyə, dīnukum vəliyə, Bunun eyni misalı, gəylül məzlubi aleyhim vəla, aleyhim vəla, aleyhim vəla, aleyhim Əksər insanlar tələffüz edir. Qayr-i-l-məqdubi aləyhi vəla ddalim. Fikir verir, aləyhi vəla ddalim. Mimi və idğam edir. İkinci qrup insan idğam etmir, amma izharda çox bir, açıq bir şəkildə deyir. Və deyir ki, ləkum dinukum, dinukum vəl-valiyyətl. Amma düzgün oxunuş nedir? Mimi tələffüz edir. Və ağzı təzdən açmadan. Yəni, dodaqları tərp etmədən, ondan sonra vallı əda etməkdir. Ləkum dinukum valiyyə. Dinukum valiyyə. Açmaq yox. Dinukum valiyyə olmaz. Və ya dinukum valiyyə də olmaz. Ləkum dinukum valiyyə din deyə tələffüz olunur. Bir, iki defa de okuyak inşallah. Ondan sonra sabah devam eder inşallah. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Teləsməyəm inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yə eyyuhəl kafirun. Qul yəyyuhəl Ya eyyuhəl kâfirun Ya eyyuhəl kâfirun Tələşmi gərəşə, biri biri bələ, biri bələ, yox. Fişir bələyin, ondan sonra. La ağbudu mə tağbudun La ağbudu mə tağbudun La ağbudu mə tağbudun la a a a ma ta a la a ma ta Bahın qələsində hər hansında 4 hərəkə, sonra ifcada da 2 hərəkə, ondan sonra mədədə də 4-4 hərəkə. Fəti verin. Wala antum wala antum a'buduna ma a'budu Tənəşür ihsanı unutmayın. Və lâ antum və lâ Kardeşlar, hemçinin günne ettiğimiz zaman da iki herkəyə uzatmalıdır. Necə İmam Cəmzul deyir, وَغُنَّ م۪مَنْ ثُمَّ نُونَ شُدِّدَ وَسَمِّ كُلَّ حَرْفٍ Günnetin bədə Yani ecaz kumlunun veya terbinlerden sonra mim ve nun hariflere gələrse bu zaman günne edilir. Ve iki herkəm miktarında uzatılır. Fikir verin, وَلَا أَنَا عَابِدُمَّ عَابِدُمَّا عَبَدْتُم Bir daha, وَلَا ولا انا عابد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ oxusun Bismillahir Rahmanir Rahim Lazahir Bismillahi r-rahmanir-rahim. Aha Qul ey ayyuhəl-kafirun. İkinci ayə. Lə əbu-dənə təbu-dən. Ayn hərfini bilez daha bilez, yani boğazda sıx, bu hissə var ya, boğazın ortası. Oranı sıx bir damca. Lə ə'bud, ə'bud, tam da sıxabilməsən vəyyən bir səviyyədə sıx bir damca. Lə ə'bud, uh -huh. lə ə'budu mə tə'budun. Gözəl, şuncə Və lə əntum əbidun mə Vələ əntum ə, ə, ə, ə, bir bar ə, bir bar ə, bir bar ə, bir bar ə, biraz qalın. Vələ əntum əbidunə mə əqbud. əqbud. əqbud. Vələ əna əbidun mə əbəddun. Yəni de bax, iki dənə əyindir. Vələ əna ə, ə, ə, ولا انا عابد ما عبدتم burada da aynıdır. عبدتم, ha. ولا انا عابد ما عبدتم. عابد ما شرك عابد ما عبدتم var amma oxundur. 4-cü aya, ا تعبدون ما اعبد بظهر ولا انتم اعبدون qaraşə inşallah sabah daha tez başlayarıq və davam edərik. Bu gün artıq inşallah olsun. Müxanaqə. Əhmədi qaraşə la